Eta, eta han ere sortu zuten? Han ere, karo, han e, zehenderekin e, topo egin zuten Euskaldun hauek. Mikmak indiarrekin topo egin zuten, mikmak tribuko indiarrekin topo egin zuten. Eta, bueno, Euskaldunak arazi joazen berez e, kostaldean, ondartzetan e, egoten ziren, besterik gabe, etzauketan joiek e, imperio berri bat sortzeko asmorik eta euren interesa indioekin zeukaten harremana berriz ere merkataritzazkoazen. Ba, janaria behar dugu, nik hauen maten dizut, zuk hauen maten Eta horre ere e, sortu zen horrelako e, pigeongin bat, eta horren frogakar horrez daukagu hiztegixo bat, e, ez dauzkagu, e, Islandiera euskara pigeonjinak utzi dizkigun bezalako zantzuak, baina e, jakin badakigu, mila ber, bostehun da berrogetabian, haaseeigarren mendean, jac Cartier izeneko esploratzaile frantses bat helduzla San Lorenz badiara. Eta berak dioenez Hano Indiarrek, euskarararen antzeko zerbaitz egiten zuten. Horide berak esaten zuena. Eh? Bai. Gerora jakin duguna da, Indiarraiek frantsesa ikustean hau da gizon zuri bat ikustean, bai e, pitgina erabiltzen hasi zirela. Man. Eta horregaitik eh, kartierronek sumatu zituen hor zeinbat zenbait e, euskal hitz, eh? beroan duago ere mila 15931 1791garrenean amaik, Esteban de Garibaik bere obretan jasotzen du historia hau, ez Ameriketan badirela euskaraz hitz egiten duten indiarrak. Egiazki gertatzen ari zena zen eh, tribuko indiarrek Europarrak agertzen ziren guztietan pidine hau erabiltzen hasten zirela zergatik eurek zutelako mm. europarren hizkuntza zela pila ja, hau eh ja. kalkduneekin sortutako pili hau. eta hor badukazu adibiderik ba gertatzen dena da hitzetan oso gauza gutxi utzi duela baina eta eta danak pizka bat uh, zalantzaezkoak eh baina emango dizut bat nahiko eh bueno polita niri bada hor hitz eh, bat eh, izen bat 1612an lehengo aldiz eh, jaso zena eta hor zurikoa zurikoa eh? Ameriketan, jaso zen, zurikoa. Eta horrela, irakurtzen baduzu, ba, ematen du e, algonkiar familiako itz bat izan zitekeela, eh? irokoa bezelako zerbait. Baina, dirudien ez, horren etimologiak, edo itz horren jatorria, zurikoa da. Mm? Eta esan nahi du zurien hizkuntza. Beraz, zurikoa e, izena bazegoen zegoen, izkera bat e, izendatzeko, eta dirudien hori zen zurikoa, hitzetik zetorren deitura bat eta zurien hizkuntza adierazi nahi zuena. Uhum. eta adibidez badira detalle bada jendea hortan ibili izan dena eta adibidez bada liburu bat Amerikako ingelesaren historia egiten duena eta hor esaten da E, Euskararekin sortutako pitxi nauek utzi dutela eh, arrastorik Ameriketako ingelesean baina horitzarrez eh, dato gehiago zurikoa tauez gehiagokor datorik ez dute ja ja yeah, yeah adibide gehiagorik ez dago. Bueno, ba nikusten dut eh hizkuntza e, pidinak aipatu ganituen aurrekoan eta ura ulertzeko adina e, azalpeneman duzula ze. Hoeiek eh bueno, ba mendeko kontuak eta horrela dira e, esan dugu gaur egungo adibideola zuzenik ez dago, ez? Hombre, gaur egun badira pidinak gertatzen dana da euskarak ez dituela Horida. sortu, eh? Eta baina badira, badira pidinak bizirek, eh? Iparraldeko itsasoan, adibidez, bada norska deitzen and then pigeon merkataritzako e, itzasketako pijin bat da eta horrek urteak eta urteak dauzka adibidez orain badira eh asko oraindik bizirik eta sortzen dira berria guzztutan hitz egiten ari garela zi horrenik nonbait pijin txiki bat sortzen ari da behar bada tebeterako bakarrik iraungo duena eh ez oso gauza fragilak dira eh aha uh -huh. eh sortu azkar desagertoreagian bai e, da, erabileraren arabera uh -huh. joazelako ja. adibidez isendi uh -huh. ere euskara pijin hau irabili izan zen mendetan zehar baino eh merkataritza hori galduzenean, bueno, bitxina bera ere desagertu zen. Eta pentsatzen dut erabiliaren erabiliaz konplexutzen dela godela, ez? Ba, ez pentsa, espo kompleo zutzen direnik, ez, ez, eh? ez. Pentsa hori gertatzen denik. Hain zen ere, pitxinekin gertatzen den gauza bat, ba, no, oza, nabarmen bat, esan nahi dut, ba, beti, beti direla, horrela, hitz eh, handanak, egiturari gramatikarik, aditz jokorik, eta aditz jokorik, Akaso, itz berriak eransten joango dira? Ha, hori da, itz berriak, bain, baina bain, bain, eh? egitura aldetik, bat eh, ere komplikatu gabe. Betiz daten dureik, eh, eh, zera, Perlekin osatutako eh, eskumuturreko bat, edo eskuturreko mm -hmm. putzera bat, edo olako zerbait, eskumuturreko zan du, baina eskuturreko zan nahi nuen, eh, olako gauza bat, andana bat, bata bestearen atzetik. Eta izan ere, ez dago hitzak pilatzen dituzunean, ez dago orden finkorik. Eh? Zuk nahi, nahi duzun modura antola itzakezu hitzak, eh? eta bako antolatzen ditu normalean bere jaiotzetiko hizkuntzaren arabera, baina ez dago, ez dago legerik, ez dago ez. Eh? Mm -hmm. Berez, eh, lortu behar duzuna da, besteak ulertzea. Eh, besterik ez eh, Eta ez dakit ustudia denbora maitzen ari den Bai, da, bai, da. bai da, Txiki politx bat, eta horrekin namaitu nahi bai, e, Ameriketako pizinetatik oso datu egitsi dakagula Baina bat oso politxa irutu zait Zal antzazkoa da, eh, baina hor dago Eta da, migmak e, Indiaren lurraldeetan Bada antzadan ez e, Eskuminak deitzen den herri bat Baina ba. Eta izan ere, mila urtearen inguruan, eh, diru dienez, eh, hor kontaktuak izan ziren hain zuzen ere leku hortan. Beraz, eh, Baker, Peter Baker, Holandako eh, jakintxu batek eh, dioenez, eh, berak esaten du litekeena da eskuminak zeit deitzen zen leku hori izatea eh, nolabait. Eh, elkartzen ziren lekuaren deitura, eh? eta horregatik izatea, kaizo eta agur, eh? mm -hmm, elkartzen mm -hmm. ziren lekuan e, e, izena izatea, eta horregatik jaso izana eskuminak, izan bat baino. ez dakik gu egiazki egia den, baina batzutan egia ez diren m, historio batzuk, eh? kaltegarriak ez direnean bintzat gordetzea ere politikoa. Komeni da.